Vi finns, vi är kvar Vi sitter här, i min egen byggda studio Som vi gör varje gång Det här är ett förkonstigt intro Ja, vänta <skratt> <skratt> <skratt> Thomas och Anton som är här, i vanlig ordning. Ja, vart ni rädda? Jag var fan rädd när du la ut det där på Facebook, för jag köpte det där först. Aprilskämtet menar du? Ja, att nu, nu är det så. Nu har vi blivit uppköpta här. Ni som följer oss i sociala medier vet ju att vi hade ett litet aprilskämt att eh, Tessa och Thomas, eh, de hade tagit över vår... Eh podcast. Ja. Har du hört deras podd? Jag har hört deras podd. Mycket den... bra. Den är jävligt rolig. Den måste vi nästan rekommendera här. Ja. Vi tipsar. Idiotskavank heter den. Ja, vi har nog tipsa om det förut men det kan sägas igen. Ja, den finns ju också där poddar finns. Vi ska faktiskt bort till dem nästa vecka. Och vara gäster. Precis. Eller vi... nästnästa, vi kör ju varannan vecka. Vi tar ju över deras podcast istället. Ja, det vi det. kommer dit och tar över den till hälften. Och det är fan inga aprilskämt inte. Nej. Det är, det är for reals liksom. Men du trodde att jag hade lagt ner podden. Ja, jag trodde det. Men jag var så jävla trött när jag vaknade. Jag tänkte, fan. Jaha, vad ska jag göra nu med min fritid då? Ja, då var det ju inte så jag fick inte en sån rolig reaktion av dig heller, för du var så bakis när jag ringde dig. Så att du liksom, äh, har du lagt ner podden? Ja, men jag satt ju uppe med bassisten efter en spelning, och drack färnet och spelade dataspel till 6:00 på morgonen. Liksom. Det har vi inte pratat om i podden förut, men du har ju ett coverband. Jag har ett coverband, bandrilljärerna. Ja. Band jättedumt att säga det, det går inte nästan. Bandrilljärerna ja, Man kan inte säga det på fyllan i alla fall. Pickadorerna och bandrilljärerna var... Värre eller kåtare. Det finns en sån där version på Ferdinand också. Ja just det. Men, den, Men vi heter bara, Andrea, den kör de inte på julafton. Den kör man inte på julafton. Vem är det som gör den? Eh. Är det Onkel Konkel? Typ någon sån där sköning Edde Medusa Ja Nej vi, som sagt Ett coverband bandelären heter vi Och vi brukar spela lite Lokalt ibland Och ibland åker vi iväg på ja, Till säden Eller till, till fjällen Och spelar lite Ja ah, ett och riktigt det. coverband alltså Ja men precis Vad spelar ni då? Spelar ni Creedence Ja Faktum är att vi försöker Freebird äh, Vad ska man göra Om någon skriker Creedence och man spelar något annat Då blir man ju lynchad Spela Shoreline ja, spe Spela Maria Gå på vägen Ja, ja varför då? För att det är en så fin text Och bra mm. låt och jättebra budskap, Maria, gå på väg. Ja, ja, Kungens man som det heter då. Men oh. den heter ju Maria. Det är ju som spelar spela liksom. Kittalaj kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj. Det är ju den där låten. Det där är ju status quo. Ja, ja men jag, jag det bara... Rockin all, rao... Rock, rockin' all over the world. Men ja. det var någon som trodde att den hette Ittalaika. Nej, ja, inte Ittalaika, utan like, Kittalaj, like, kittalaj, like, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj, kittalaj. Ja lite så, men jag ja. tror det är du såhär intern bandhumor skulle jag tro jag tror mm. det, det har nog inte hänt det hade varit kul, det kanske har hänt, jag ska inte säga att det inte har hänt det har säkert hänt, i Finland någonstans säkert att någon trodde att den ja. heter it it it it it it it <laughs> en sån här finlandssvenskt Mark Levengood person uh -huh. i fyllan på någon båt men Mark Levengood är väl aldrig full Nej, men ja, men, Eller, dialekten då menar ja, ja, ja, ja, det är det, det du kallar finlandssvenska. Mark Leven-godska brukar jag säga. Du är en sån där Mark leven person Ja, men precis. <laughs> ja, han är väl godhjärtad och, och fin. Och... Vad svamliga vi var i det här avsnittet. Jag tror att vi har blivit liksom lite smittade av Teresa och Björling. Har vi det? Ja, det kanske har vi blivit Jag måste det ta och arbeteket. kolla upp i Sönsvalls Nyheter också. Det gamla reportaget som de gjorde för några veckor sen här nu. Om det var förra, förra veckan. De hade listat alla poddar i Sundsvall. Utom oss. De visste inte att vi fanns. Nej men vad, är... vad säger du? Ja. Men är... ja. Du, nu blir jag ju inte ledsen och upprörd ja. över det här faktiskt. Ja. Men vi har ju, det här är ju bara fjärde avsnitt. Vi har inte funnits så länge. Nej, vi måste ju visa att vi finns. Ja, ja vi måste ju trycka på det eh, lite mer då. Vi måste nå ut. Vi får göra flyers och sätta på bussar. Ja men jag har ju start. gjort en Facebookgrupp. Ja. Jag har ju startat Skäggsopperklubben. Men det där med Facebook, det, känner inte du att generationen... Det är ja, liksom... du tycker att vi ska finnas på Snapchat istället? Ja, men vi kan, vad fan, kick, vad är det för någonting? Det... Ja, det vet jag inte. Vad är det en förkortning på ens? Kik Kick. kick. Ja, jag vet inte, nej kick. det vet jag inte vad det är. Nej men det är ju massor av forum som jag inte har en aning om. Skulle vi vi här, ja. kan finnas på Tinder. Swipe höger. Ja, vi är en podcast som inte har någon. Eh, liksom, ja, vi har ju flörtat ja. lite med idiotiska vanke i och för sig. Ja, vi men kan det är inget seriöst. Vi kan skriva att vi är inte är ute efter något seriöst på nej, Tinder. Nej, <laughs> eh, som podcast alltså. Som, som podcast, ja. ja. Precis. Eh, sök på oss. Ska man söka på Tinder? Ja, vi, vi lägger ut en Beardshop på Tinder. Vi gör det. Ja, men jag tror det. Vi får ju Tindra. Men åter till den här klubben Skäggsoppeklubben var lite svårt att säga, men det är jättekul att vara där. För att jag tänker att vi ska lägga lite roliga lister, snacka skit och där kan liksom folk mm. som lyssnar på oss också ge oss tips på konstiga band. Men för de som inte vet vad det är, kan du förklara vad Skäggsoppeklubben är? Men det är en, att... en hemlig klubb. Ja. Du får ju veta om du går in på Facebook. Okej. Okay. Ja. Gå in på Facebook så får du veta mer om Skäggsoppeklubben eh. Jag vet själv inte vad de kommer in och innefatta. Det Nej. känns som att du har mer koll på den. Nej men det har inte jag heller utan det är tanken att det är du som lyssnar som ska gå in där och ge oss tips på vad vi kan prata om. Ja men precis. Mm. Det är ju skitbra idéer ju. Ja. Då slipper ju vi tänka. Ja. För att nu är det ju så här när man går in och skriver podd och så vet man inte vad man ska säga. Då blir det ju gärna lite sluddrigt. Det här är ju men det är alltid lika spännande. För vi förbereder oss aldrig någonting... Vi vet aldrig vad som ska hända och eh, det är det som är lite av spänningen med Beard Soup Records. Precis, vi kan säga vad som helst. No regrets. Vi brukar ju ha en, någon, några slags fasta punkter ändå. Ja, skämskuddelåten bland annat. Det brukar vi ha. Skämskuddelåten. Har vi någon skämskuddelåt denna vecka? Faktum är att vi har en skulle låta tillsammans, Thomas. Åh, oh, det är första gången. Ja, Både eh, du och jag i samma låt. Det, det är Nej. sant. Åh, oh, jag tror jag vet vilken det är du men Exakt, du tror du vet vad det är för någonting. Det här var 2010 tror jag när jag bodde i Loning. Mm. Då vi skulle, jag vet inte vad vi skulle göra, men vi skulle liksom starta ett hip hiphop band Alla Beastie Boys Beastie Boys-aktigt, ja Ja, det här är ju ungefär som vi brukar göra i Beard Soup, Fast för åtta år sedan då Att vi härmar ett band Ja, ja verkligen Det är ju det är en Beastie Boys-låt tror jag Vi skulle ju kunna skicka den till dem sen och, Eller kanske inte ska göra det, det är väl inte De så. är inte igång, jag tror inte ens de lever längre Beastie Boys dead, I Nej, men han som är själva huvudsångaren och producenten ja, Han som höll på mest med Beastie Boys Han mm. är död är han, okay. ja, Så de har lagt ner som fan Men då kan ju vi heta Beastie Boy Teens <laughs> Eller, okay. ja, Men vi är ju inte teens <laughs> Juniors då Beastie Boys 30 Mini Boys kan vi heta ja. ja. Vad fan, ska jag spela den? Ja men vi spelar den vi, vi kör den. Och det är så skämsigt det här Play the wild roll and no, never no more Yeah, rock, right, you do everything to score I'm lost some brain cells and I'm missing a tooth Don't worry about it, man, well, you know it's no use Oh, I'm lying on some piece of glass Oh, man, you broke my 80 fucking ass Chill, dude, I got some beer in the fridge Well, why didn't you tell me? Let's drink it up It's a big mistake, I got a headache like no other I ever had before Wait a minute now, someone's at the door oh, I remember now, I invited some pills At least you could have asked, I hope they brought some girls Sausage fest, we have plenty of beer oh, Come on man, let's get out of here Now the party's on Let me put on a clean shirt Come on man, another beer couldn't hurt Drink it up, and then you have another. Drink it up, drink it up, motherfucker. Drink it up, and then you have another. Drink it up, drink it up, motherfucker. Drink it all up, and then have another. Drink it up, drink it up, motherfucker. Drink it all up, and then have another. Drink it up, drink it up, motherfucker. Drink it all up, and then have. Ja, men det där var ju lite kul. Men vilken fruktansvärt vacker stämma jag har. Ja, du har en jävligt high pitch. <skratt> det var också på den där jag tappade i golvet, tror jag. Ja. Den det... var inte klar, den där låten. Nej, här. för att, det hörde man där också att den var bara nästan klar. Den är nästan tio minuter lång. Ja. <skratt> men jag tycker den är jävligt rolig. Du, lite mer info om Beastie Boys. Ja. De hette ju då Michael Mike D. Diamond. Diamond? Uh, Adam Adrock Horowitz mm -hmm. Adam MCA Yauj och det är Adam MCA Yauj som är avliden och det var han som har startat bandet. Ja, ah, vilka schyssta Nix? Ja. Mike D, Adrock och an -MCA. MCA. MCA Du, det finns ett band eller ett projekt mm -hmm. som blandar Beastie Boys och Beatles som heter Beastles <laughs> går det att ta det ens? Beastles. Beastles. Ja, vänta, jag måste kolla. Be Beatles Boys hade varit enklare att säga. Beastless. B Beastless. De heter The Beastless. Okej, okay. då gör de alltså covers på Beatles-låtar i Be Beast Boys-tappning då? Eh, ja, det är det att de tar verkligen de riktiga rösterna också. Jaha! Från Beastie Boys och lägger in i Beatles-låtar. Precis så. Det är som John Fogerty tänkte jag säga heter han inte. Nu, nu hädar jag här. Va? Det är som John Fogerty vände sig graven tänkte jag säga. Det är för Creedence sitter kvar i den vi pratade om förut. <laughs> John, John Fogerty var inte med. <laughs> John Travolta. John Lennon för fan. Ja. ja. John Fogerty var inte med <laughs> Nej men de heter ju John allihopa. Nu måste du göra det här. Säg ja. alla som var med i Beatles. John Lennon, ja det är rätt. Eh, Paul McCartney, kling, kling. Eh, och så har vi ju Och så har vi <laughs> Vänta vänta jag vet vad han heter. Ringo Starr. Ja. Och så var det en fjärde medlemmen. Jag glömmer alltid. Vad han, heter han då? George Harrison. George Harrison, ja. Nej. Jag är ju ett stort Beatles fan och har varit eh, länge. Men du är en sån där som kan leta upp dem och skjuta dem. Nej, du pratar om. Ja, det du söker upp till min gränd <laughs> Fan vad ni är bra för att skjuta dig. <laughs> det är inte sant Det var bara en överdrift jag hade i tidigare poddavsnitt. Ja, det var lite ja, mörk humor så där. Ja, visst. Men Beatles, det får vi ta och göra någon gång också beatles avsnitt. Jag menar att du tycker jag om dem så. Jag tycker också om Beatles, jag men det borde vi göra. Jag tycker vi spar på det. För nu så ska vi ju faktiskt ta i tur med en låt som vi inte har gjort själv. Vi har fått någonting i Dropboxen faktiskt. Mm. Precis eh, av faktiskt en av våra medpoddar jag tänkte det säga. <laughs> ja. det är min namne. Det är Thomas Björling som har lämnat en liten grej här i Dropboxen. Ja. Ett, ett litet pianostycke till och med. Ja, vi lyssnar exakt. på det, det här. Vad mm. <skratt> oh, fan är det med mig då. <skratt> <skratt> <skratt> lyss... Lite Foo Fighters tycker jag. Ja. Lite Foo jag Fighters. vet ju att han tycker om Foo Fighters. Ja, men när jag lyssnade på det första gången. Fick jag direkt Matthew Bellamy's röst i huvudet. Mm -hmm. Och det är alltså han som sjunger i Muse. Muse. Mm -hmm. Vi hade ju Mew förra gången. Men... Vi lägger till en bokstav. Ja. <laughs> Muse alltså. Muse. De är ju också väldigt konstiga, spaceiga och mm. eh, sjunger i falsett. Vad heter det? Supermassive asshole. Black hole Jag har Ja, ursäkta. Ja, just det. Eh, den är bra Den är bra, Knights of Sedonia är ändå den bästa Det låten Det är en av min favorit Ja, ah, jag Muse. tycker den är fantastiskt bra du, eh, Mitt band Domino Majestic är ju väldigt inspirerad av Muse Inte i liksom musiken sådär. Mm -hmm. Vi har ju lite mer ompaaktig. aktig Är det mer i sminket ni är inspirerad då? Nej, utan i musikvideos. Ja, men det har jag ju sett. För kanske. att Knights of Sidonia utspelas ju liksom cowboys på mars ungefär. Du, du, du, du, du, du. du tänker på den här vertikala videon du gjorde, för den är ju lite poster och lite stenkläder. Ja, men vi har någon slags uh, wilda western fetish. Liksom. Ja, jo, men det är ju... Gipsy väst, västen. Gips. Nej, men gypsy. Ja. Sienarvästen. Ja, just det. Det är lite gypsy-tunes, liksom. Ja. Tycker jag. Det är schysst. Det ju schist. Men nog om mig. Nu tar vi i tur här med Thomas Björlings lilla låtidé Och jag tycker att vi kör muse. Ja, vi kan väl köra muse och se vad det blir i slutet. Ja, men det är ju så vi brukar göra. Har du, har du lagt märke till en sak då Thomas? Nej. Har du tittat mitt ansikte idag? Ja just det. Du har ju amputera halva ansiktet. Eh, vi måste byta namn på podden. Ja. Eh, jag vet inte vad som hände. Jag tog en två timmars promenad förra veckan. Mm. Jag bara gick och lyssnade på poddar faktiskt. Eh, kom hem och vad ska jag göra nu då kände jag. Jag rakade mig. Amputera underköken. Jag tog millimeter för millimeter och tänkte hakjäven lär ju komma snart. Ja. <laughs> Men den kom aldrig. Nej. Till slut kom hakan. Ja. Den sitter precis under underläppen. Ja. Eh, skört. Har du, sett, <laughs> har du sett den gamla? Dockan, grodan, skört. Jag, jag ser ut som skört. Du är jättefin. Ja, det jag. är, ovant. Det, ja. är, ovant är det. det var flera år sedan jag såg din haka också. Det var ja, det var en speciell upplevelse att ja, men... komma hit och, och helt plötsligt uppleva din haka. Du har ju varit helt täckt av skägg. Förr. Every time I look in the mirror. Alltså. Ja, det har ju gått över två år. att skägg i två års tid. Och mm. inte mer, tror jag. Mm. Så att nu, jag har ju fortfarande skägg. Jag har ju mustaschen kvar. Men det blir en sån jäkla stor skillnad. Jag menar, alltså, man kan ju... Byta frisyr, klippa mm. håret och sådär. Men det är ändå helt drastiskt. Ja, mer eller ta, tala för dig själv med frisyrbytande. Jag kan ju ha en frisyr, men då ser jag ut som doktor Phil. Ja, just det. Det är såhär, nu är det filmvarning, varning Anton. Nu ja. är det dags att göra något åt den här saken. Jag tänkte inte på det. Nej. Förlåt mig. det, är Nej, det få, gör det gör Det är inte. få för honom att, att ha... En frisyr. Jag har en hakfrisyr. Men vad jag menade var att det blir så stor skillnad när man rakar av sig skägget. Otroligt. Eh, mot för att eh, ja, man kan ju raka av sig hela håret också. Det blir en jäkla stor skillnad. Ja, men det jag har varit orolig över varje gång. Det är att känna att jag har fler än en haka där under. Mm. <laughs> att det, det kanske blir en jabbade hött reveal liksom. Att oh, jävlar, nu var det två hakar här. Nej, det fanns bara en. Det fanns en och den var jävligt liten. Ja, den ben. ska du vara stolt man... över. Det, det ska... Vi får väl lägga upp några ny bilder och kalla oss mustaschok. Ja. Eller vi kan heta Beardsoup, jag är i skägg fortfarande Fråga utropstecken ja. Nej, fråga kolon Åh jävlar, det var lite tagen på sängen här. Gjorde du en Beardsoup av skägget När du rakt av det? Ja men jag säger att jag gjorde det ja. Jag ljuger blankt, det är klart jag gjorde det ja. jag Åt Jag ville ha skägget med Och mig Den med skickar holidays. vi ut nu till alla som är patrons <laughs> Grattis <laughs> Jag har ju massa jäkla syra I magen här som vill jag upp Undra om det är skägget åt <laughs> Grattis alla skäggdemoner, Nu kommer det Skicka i påsar till er, fryspåsar och... Nej, men vet du vad vi ska göra till folk som är patrons? Ja, men tack Vi har tre stycken patrons nu ja. Tre skäggdemoner Som heter Andreas, Henke Och Emil Applåd ja. Nu har vi råd Och Ja, vi har, har nästan... Nu har nä vi råd. Ja. Tack! <laughs> du, kan köpa du kan köpa rulltårta till Op och nästa på. öl. Mm. Vi har nästan betalat vårt webbhotell också. Ja, det är bra. Det finns ju olika liksom, ja, men, önskningar som går i uppfyllelse om man liksom klickar i att jag donerar två dollar i mån. Berätta, vad, vad får ja, men, du om du är skäggd i mån? Jag, jag råkade skriva att vi skulle rita exploderande saker med kriter, du och jag. Jaha. Det var en intressant det var, det var intressant. Ja, men jag var liksom lite salongsberusad när jag skrev de här önskemålen liksom. okay. de här belöningarna. Och då tyckte jag att det var en bra idé att vi ritar något roligt med färgkriter, någonting som exploderar. Om inte annat har jag en bilderbok när jag gick i lågstadiet som är full med snoppar. Skulle det kunna vara intressant? Att ja, den kan vi ta och lägga ut på Patreon. Gamla, konstnärliga. Jag, jag, jag ritade en vacker dal med massa djur och ett vattendrag och en jättefin sol. Här gick jag årskurs 3. Det var här det började för mig. Mm. Ni som har sett Supersugen vet ju precis vad det handlar om. I alla fall, den här dagen, jätteväl ritad, jättenöjd. fick NVG eller vilket betyg som fanns då, jag kommer inte ihåg. Mm. En muffin och en vågor kanske. Mm. Vände och så var det samma fina dal på nästa sida. Mm. Men det var prytt av massa kukar överallt. <laughs> och det var liksom slags startskottet för mig. Att det här, nu hittar jag någonting. Pro professionell snoppmålare. Ja, men det, jag har en fascination. Ja, det har jag. Det är... Nej, jag, jag, inte... blivit... jo, men jag har ju en äh, förbläs för att rita explosioner. För det har jag gjort ända sedan valisen <laughs> du, jag var liten också. om vi slår ihop våra färdigheter. Ja, exploderande kukar. kukar. <laughs> Alla som är skäggdemoner får en exploderande kuk. <laughs> det gör vi. Grattis! Det lägger er. vi ut på Patreon. Ja, det är det era pengar går till. <laughs> ja. Bland annat. Det kommer ju finnas extra material där också. Ja, givetvis. Eh, men det får man bara höra om man är Patreon Men... Eh, jo, när jag var liten då ritade jag ofta också så där, en vacker dal och det var grönska och det var moln och det var solar och det var kanske en liten hund och ett hus. Och så på baksidan så hade jag ritat allting exploderar. <laughs> ja, det där med att du möter upp dina artister som du älskar och skjuter dem är inte så farfetched, hör jag ju här. Mm. Men du, ja. nu har vi ju inte tagit i tu här med eh, Björling. Nej, men förlåt låten. Björling, jag ska inte et, glömma bort dig. Pianot. Just det. Muse. Fast, det är ju kul att bara snickesnacka så här också. Ibland blir det lite mycket sådana här tekniska grejer. Ja, för, vad tycker ni om det? Mer eller mindre? Om vi bara skulle hoppa direkt till att ah, nu är låten klar. Ja, fast är det kul också? nej jag tror att man vill vara med lite grann i alla lite fall. Lite i processen vill man vara med. Mm. Men faktum är att vi pratar ju om ett nytt sätt. Och du har ju hittat ett sätt här nu. Att mm. du har förproddat lite grann faktiskt. Ja. För att spara tid lite så. det kanske är en bra idé. Vi har ju liksom, varje gång har vi försökt att göra på olika sätt. Mm. Och det slutar med att vi ligger i fosterställning och gråter i slutet. För att ja. det tog ju alltid fyra timmar längre än vad det hade tänkt. Precis. Så nu har jag faktiskt gjort lite som mitt ett matlagningsprogram. Jag har förberett lite grann så att det inte ska ta så lång tid. Och då har jag skrivit en text till det här lilla elpianot som Björling har skickat in. Ja. Jag har sjungit in den. Och jag har lagt bas. Och trummor va? Uh, trummorna var bara något lite så här samples Det skulle du kunna lägga ja. om så att det blir snyggare Men vi kan ju säga att du kryddar jag lite på din mm. Och så blir jag involved i din creation Och ja, så kanske började... vi gör lite varannan gång gångtänk då Ja men vi kan ju lyssna på hur det låter det jag har gjort hittills Det kan vi, vi kan ta en liten snippet mm. Och så kan vi ju lyssna sen när vi har kryddat lite mm. Det får bli dagens Då har vi först eh, Björlings elpiano Sen la jag på en bas. Då låter den så här. Och sen eh, så la jag på lite sång. Och det här var ju intressant för att eh, jag ska försöka och härma Matthew Bellamy. Som sjunger väldigt ljusfalsett. Och han sjunger lite, njö, lite mjäkigt också. liksom lite Han glider mycket på, mellan tonerna liksom. Mm. Starlight, you electrify. <laughs> Måste du ja, rapa hela något... tiden? Det är kaffet, kardemumman eller vad fan Jag, jag håller ju inte. på att sjunga nasalt här Och berätta för lyssnarna hur Matt min sjunger Nu vart det att du sjunger analt nu Ja, du jag sjunger är. analt och jag sjunger nasalt Ja, förlåt, fortsätt Nej, jag kommer av med helt Visst, vi lyssnar bara på när jag sjunger här Ja, Ja, det räcker. Ja, men jag fattar. Men det, det jag skulle behöva nu, det är ju trummer och gitarr. Trummer och gitarr, I fix it. Kanske någon stämsång? Ja, det tycker jag också. Ja, vi ser vad jag kan fnuckla på. Ja, då har det ditt påhittade ord, fnuckla här. Igen. Det kommer till användning så mycket. Men det, det är bra, det är fan. Det här kan vi spara ingen tid på. Det är inte så att vi har bråttom eller så, men det är bara det att... Man brukar bli så mör i huvudet. När vi, ja, vi har liksom värsta, vår... Klockan blir 01 på en tisdag. Ja. Då, och min ena granne har ingen hörsel, det visserligen. Men jag har ju en barnfamilj bredvid mig. Jag har också. lyssnat på våra liksom, avsnitt. och Varje gång vi nämner din döva granne så mm. låter det som vi säger en död nej, han, är, han ligger inte där och är död. Nej, han är död. Nej, nej. Han är inte död, han är död. Ja. Jättetrevlig kar. Mm. dålig hörsel. Och han hör ju inte när vi är väsna, så det är ju bra. Så han, må, han mår väl inte dåligt av oss? Nej. Men jag tänker snarare, jag har ju en liten barnfamilj kring i, i, i huset här. Ja. De kanske inte heller hör oss. Jag har inte fått några klagomål än i alla fall. Borde ju testa att podda någon annanstans någon gång också. Det skulle vi kunna göra. On ja. Tour hade varit kul. Ja, vi går på en turné någon gång. Ja, men vi går bara och poddar samtidigt. <laughs> ja, det kan vi göra. Det är så svårt att podda utomhus. Ja, beroende på vart du är. Ja. Kanske. Fågelkvitter och sånt där ja. men du, Det borde vi göra så här hundrade avsnittet Eller någonting så hyr vi någon slags venue ja, ja, ja. Och, och poddar live inför publik Ska vi inte hyra groben då och, och, ja, och fylla med och alla film. 20 som lyssnar på, <laughs> på mm, nej men då, då är vi Då är det tusen miljarder i alla fall som lyssnar Ja, ja. minst Vid hundrade avsnittet Tusen miljarder svenskar För att då är populationen här väsentligt mycket större också. Ja, precis eh, Hur många bor i Sverige? Ja, men det är väl upp mot nio, tio Nej, men miljoner. alltså nio miljoner har ju varit sedan jag var liten. Något ja, måste ha är, hänt. Ja, men det är väl nio och en halv då. Eller är så. det inte tio, det tio sträckor? Ja, till. men det är väl folk som kommer och går, det är väl runt tio miljoner sådär. Kan man inte Wikipedia det här? För nu är det här hur ringer. många som bor i Sverige? Ja, hur många bor i Sverige? Ja, visst det kan man väl. Jag säger att nu bor det fan i mig tio miljoner här. Men du, mm. då ska vi göra någon slags tävling av det här. Okay. Den mm. som gissar rätt får någonting. Okej. Okay. Eh, eh frågesport. Har du rätt svar eller har du fel? Ja, ja. Jag lägger in lite musik på det där sen då. Ja, perfekt. Okej. Okay. Eh, då börjar jag. Mm. Mm. då får man ju avrunda mot närmsta då, kan man säga. Ja. Man får inte säga om jag säger 10 miljoner för att du säger 10 mil, 9 miljoner 999, det är ju inte heller okej. Okay. Men vad ska vi få för pris då? En påtår. Nej, du, jag har redan haft fyra påtår. Ja, jag håller på att spyr i munnen. Ja, vi kan inte dricka mer det kanske. Nej. nästa gång så köper den personen en giffel eller någonting. Ja, vi köper, fikat. köper gifflar. Vi får bjuda dem på fikat. För, förloraren får köpa gifflar. Ja, eller vetelängd brukar ju vara en... Såg du snubben på Facebook som hade... Fått så här massa gifflar för att han, han skrev så här att ja! om jag får 10 000 likes så kom... får jag tre paket gifflar. Får tre paket. Men han fick ju typ 300 kilo. Han fick ju hur mycket gifflar som helst. Han fick så här gifflar som räcker en livslängd liksom. Det där är också en grej att vi säger gifflar. Man ska tydligen säga gifflar. Nej, jo. Nej, nej Thomas. Men de, de, Nej, nu, nu börjar du igen. De från Pågen själv, de sa gifflar. Nej, men det går inte. Nej, vad vet de om sina nej. produkter? det är som att säga Mariekex. Ja, men det är i alla fall väldigt häftigt att han lyckades med det. För det vart ju delningar och kommentarer. Och det är ju, fan, kan inte vi göra någon liknande med podden? Få Antons uppspydda skägg. Ja, jag tror inte... Går det... Nej, dela man, det här liksom. Man är nog inte lika sugen på det som giflar. Jag vet inte hur jag ska formulera det. <laughs> men... <laughs> ja, ja. Jag går bort till datorn, ja. och så får du göra en reklamspot. Jag slår på lite rolig musik här. Ja. Jag har en fryspåse med utspytt skägg här Ifall du skulle vara sugen Men gud Det, det är var... ju fred och allt Vad äckligt Let's dance på tv Det här är ju min liksom Största här Att jag är lite pryd Ja, det, ja det... Jag bärvar lite inför När vi ska eh, podda tillsammans Med idiotiska vank Jag kommer vara så röd i ansiktet För de är ju De, de är ju lite busiga Sådär med... Jag tror jag kommer sitta och må Jag tycker vi ska föra in mer Vi ska ta inspiration Ja du av har dem. väl inga skrupplor Du ritar ju kukar På liksom daglig basis Jo jo men det... Det är ju ett intresse. Ja, det, det skäms inte. Men återigen inte tävlingen då. Just ja. Yeah. <laughs> <laughs> vi hade en tävling här. Ja, men jag säger 9,8 miljoner. Åh, oh, gud vad. Sei fatta. Mm. Stad i tio, säger jag. Okej. Okay. Nu ser vi. Vad har hänt? Hur många bor i vårt avlånga land? 9,9. Åh, oh, who's the winner? I Sverige bor det 9 965 402 personer. Då måste jag säga du. att jag var närmare, va? De där två på slutet, det är du och jag. <laughs> ja. Uh -huh. We're special. We're fucking special. Men du, det, det lutar ju att du får bjuda på giflarna. Ja, vad sa då vad jag då? 9 miljoner 9 800 000, sa du. Ja, jag sa 9,8. Mm, jag sa 10. 9 miljoner 965.000 är ju närmare 10 miljoner. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, ja. Skulle jag säga. Ja, ja men du får väl gifla nästa gång då. Ja, tack. Um, ska vi koppla in den här? Ja. Vad skramliga möbler du har. Vi spelar ju faktiskt in här. Du får ju... jag gillar ju Erikshjälpen och så. Ja, En gammal stol från 1700-talet Och en sack och säck Det är liksom det bästa att ha att sitta i när man poddar En fatboy boy, även kallad ja. Jag har lite problem med Vårt inspelningsprogram här, Logic mm. Ifall det blir så här Det är en bugg mm. Om man har en kanal Som man spelar in på Och så trycker man solo på den Och sen tar man bort den Då, då, är det, då går det inte att spela upp Någonting längre hur gör man för att åtgärda det då? Ja, då? trycker man på en annan kanal. Sola den men du trycker på allt-knappen samtidigt. Tror du att det är någon som fattar som lyssnar? Nej. Ja, inte. våra mus musical-friends kanske. Ja, och så är det ju så svårt i en podcast att leta reda på det här. ja, ja. det var tipset i alla fall. Vad här? Det här solot är ju roligt. Vänta stanna jag har spelat in ett solo också men jag hade inte min gitarr tillgänglig så att om du tar bort alla effekter från det där så ska du få höra vad det är för någonting det ju som en gitarr. i själva verket så spelar jag på läppen <här> Men de har alltid sådana där konstiga, konstiga solon. Slå på effekterna igen. Tror du att Muse spelar på läppen? <laughs> Nej, jag tror att... Ja, det undrar jag på. Det, det, är är det är kanske så att Matthew Bellamy spelar på läppen. Ja, det blir en spännande effekt. <laughs> det är något som att du, du mördar ett stackars djur. Ja, en katt en katt. Det låter som en katt som exploderar, som i mina teckningar när jag var liten. En lille katt. Men om du räcker med gitarren där så ska jag lägga på en sån här gud. Inte den, den vill jag inte ha. Du kräsen har vad det gäller ja. gitarren. Ja. Den skäkten, ja. Vad heter den? Skächt. Schäch, en skächt? En skächt. En när köpte du skäkten då? det fick jag i present. Det är ett väldigt fint ett väldigt fint märke som heter skächt. Tyska och betyder dålig. ja är det det? Nej, schlecht, schlecht är det faktiskt. Det ska vara ett L där också, då betyder det dålig. Schächt, det betyder ju bra på tyska. Ett gjorde det här igen. Är det också en punkt som kommer upp lite då och då? Vad gör Anton i helgen? Jag slog på Lille Katt, 10 timmars version på Youtube och satt och lyssnade på den fram till jag skulle spela på East street med bandiljärerna. Varför i helvete då? Jag visste att frågan skulle komma. Ja. Jag har inget svar på den. Jag tände ett ljus också. Okej. Okay. Eh, och sen ja. rakar du av det skägget. Någon slags psykos du har haft. Påsk psykos. Jag tror det är en slags livskris jag går igenom. Jag är inte riktigt säker. Men jag slog på tio timmar. Jag lyssnar inte på alla tio timmar för det hann jag inte. Nej, men en två timmar gick det nog i alla fall. Idas djupa eh, stämma. Mm -hmm. eh, vad gör du här igen? Jag har varit och pimpla med mina vänner. Ja, i hela påsken. Lite normalare kanske. Ja, ja det, är, det är... Men det man, var, man ska vara normkritisk. Liksom, fakt det normala. Men vad är normalt då? Ja, är alltså... det no vadå? Tänk om en alien kommer ner. Mm. Skulle han tycka det var sjukare att jag satt och lyssnade på Lillekatt i två timmar än att du höll på med ett spö och upp och ner i en is? Ja, för jag fick ju ingen fisk, så måste ju undra vad fan jag höll på ja, Men jag tänker, vad skulle de tycka var sjukast? Säkert att stoppa ner någon slags rev i ett hål Och bara sitta där i tre dagar Jag menar ju det Och inte det. få någon fisk Time has come to make things right. Det låter ju ungefär som att man sjunger baklänges faktiskt mm. liksom. nya, nya. Ah. Hur går det med äh, gitarren? Jag håller av. Det låter ganska häftigt. Det låter väldigt mycket. Vi sänker lite. Du. Ska vi lägga såna här maffiga aa-körer också, du och jag då? Det skulle jag. kunna göra. Jäklar vilket väder det var i påsk. Otroligt vackert. Ja. Fantastiskt. Då har vi pratat om vädret också. Tack för det. Då det kan det vi gå vidare. Det snöar idag. Ja. Du var så som en bröt hund när du kom in till mig. Ja, det gjorde jag. Jag, jag kände mig som en blöt hund. Ja, du skammen över dig. Nej, men alltså, nu måste du vara färdigt med den här vintern snart. Ja, jag tror. Nu är det klart här. Vad? Är det färdigt? Är vintern färdig? Ja den är inte klar. Många vägar. We vackert och det blev mus. Det vart det mus. Vart det? <laughs> det, det, du lät som en mus. Ja, det vill ju efter. Tror de det är det du menar när du pratar om. <laughs> ja, Anton, tänk mus. Ja, gör muskörer. <laughs> Nej men den här är jag ju nöjd med alltså. Det blev precis som jag hade tänkt mig. Ja men och smidigt. Det här var ju typ det bästa sättet hittills. Ja. Att du typ gjorde det mesta först. Och jag gjorde lite grejer. Jag lite. Jag tycker vi ska göra det här. Alltså köra på det här sättet. Då får du förbereda nästa gång då. Jag tar nästa och så kör vi ett varannan gångsystem. Ja. ja, och sen så kanske vi... Gå tillbaka till gamla vanor Att bara hej hejvilt kasta oss in tillsammans I ingenting igen. Ja men typ om man spelar in podd på en helg Och man har lite öl Då kan man ju göra Precis. Så. Då kan man ju dricka öl ja. och så Nej, man den, Det här är en process Vi blir bättre och bättre på det Och jag hoppas att ni som lyssnar blir... Tycker det också De som lyssnar blir bättre och bättre på att lyssna också Jag, jag, jag, jag. jag har inga ord <laughs> Ta över ja, men Vi pratar om vad som helst Och så lägger vi på musiken Och så gör ja. det vara slut Nästa vecka är en nytt avsnitt. Yes. Då kanske vi gör din låt. Ja, eller så är vi hos Idiot Skavank då. Ja. Ja, vi får se vad som händer. Det kanske ja. inte blir någonting alls heller. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag känner mina ögon vita just nu. Har du fått ögoninflammation? Eller ja, ja, jag vet. Sorkpest. Ja.